Ett rättsskydd. De senare år har vi dock gått i rätt riktning. Brottsförebyggande rådet konstaterade för några år sedan att hatbrott även kan begås av etniska minoriteter. Gott så, vid hatbrott ska naturligtvis handlingen stå i centrum, inte grupptillhörighet. Längre ner i samma artikel så skriver Sakine Maddon att muslimer har fått tårgasfaktor slängda på balkongen, stenar genom fönstret, bensin och urin via brevinkastet. Människor har attackerats med ägg, stenar och raketer. Lasarstålar har riktats mot beslöjade kvinnor. Det finns drabbade familjer som har fått flytta ut till hemliga adresser för att slippa rasismen. Hade det varit svenska högerextremister som jagade dessa människor hade det blivit ett ramaskri. Istället möttes händelserna med en talande tystnad. Det var alltså inte svenska högerextremister som gjorde det och det är faktiskt ganska vanligt att man försöker få det till att eh, man tror att det är svenskar som ligger bakom till exempel den ökande antisemitismen för det vet man ju vad det är för folk som är antisemiter det är ju nationalsocialister naturligtvis men eh, den ökande antisemitismen i Sverige det beror på den ökande islamiseringen och det är väldigt viktigt att hålla fram ja, den här sändningen börjar så sagt ligga lida mot sitt slut men eh, jag vill återupprepa min uppmaning från tidigare om att jag hoppas att samtliga vänner går och röstar i årets kyrkoval. Valdagen är alltså söndagen den 15 september och ni som är röstberättigade ska ha fått ett röstkort. Röstberättigade är man om man är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen valdagen är alltså den 15 september gå och rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet det är ett viktigt val vi hoppas på en klar framgång och opinionsmätningar tyder på att vi borde göra en sådan framgång, men det kräver som sagt att våra väljare verkligen masar sig iväg till vallokalerna som vanligt så ska vi avsluta med lite musik och det blir något som man kan utläsa kanske lite grann av våra opinionssiffror. Vår bästa tid är nu. Ha det så bra till nästa sändning. Tack för att ni lyssnade. Hej då. som kan beföra if du har bästa tid är nu vem vet imorgon då har sol har sol har sol är du ännu ännu in nu som är för du det blir en här minst gång därför vår bästa tid är nu är nu är nu vår bästa tid är nu vem minst en snö som kan Vem vet om morgondag har sol, har sol, har sol. Allt tar en kort sekund. Och lev och älskar nu som märker död. Det blir en härlig stund. Därför vår bästa tid är du, är nu, en.